اشهد ان محمد رسول الله حيا على الصلاه حيا على الصلاه حيا على حيا على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوجه اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واختبه لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطه ولا تنوطن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساءا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امر الله الصدق وقولوا قولا سديدا يصح لكم اعمالكم ويقبل لكم طنوبكم وان جت الا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار Məsələn, səməllər ən birinə təqvalı olmağı çağıran. Belə Quran-sında da bizə xəbər verir, bu dünya imtahandır. Və fəlalarla doludur. Və təbi ki, bunda Allah subhanahu təala var. Allah Subhanahu-Təala xalqlığı sadiqləri yalançıdan ayırmaq üçün, hətta biz görək, ixlasdan amansız ayırmaq üçün. Baxmaraq o cəhəyə ehtiyac yoxdur buna. Ona görə Allah s.ə.q. Allah, Allah zənalan hikmətində də budur ki, cənnətin yolu üçün bəzi imtihanlar qoyub, xəlq iləyib. Və cənnətin yolu belə baxandan asaddır, deyil. Çətindir. Onu qazanmaq lazımdır. Və hikmət də bundur ki, əgər cənnətin yolu bu cür çətinliyindən qoyulmasaydı, imtihanla qoyulmasaydı, onda möminlə münafiqin fərqi olmazdı. Salihlə, Fadirin fərqi olmazdı. Və fitnələrdə çox danışıq Allah xəlq edib. O fitnələrdən də ən dəhşətlisi, ən ağrı nəsr üçün və dünya üçün, ahirət üçün ən böyüləndən biri mal fitnəsidir. Mal fitnəsi hansı ki, yaxınları ayrır bir-birindən hansı bir-iki qəlblərdə olan məhəbbətə ayırır, qədəbə çevirir, düşmənciliyə çevirir. Mal fitnəsi hansı ki, fikir verəndə dünyaya insanların çoxsunu arasında düşmənciliyi və qədəb yaradıb, yaramağına səbəb olub. Və görürsən ki, bəziləri düşmənciliyirlər bəzilərindən və səbəb də görürsən mal səbəbidir, mal səbəbinə görə. Hətta bəzən bir-birlərini öldürürlər, Malın sebebine göre. Ona görə Allah-u səhələ ve rəsulü sallallahu aleyhü və alə və səlləm bizi malda əhtiyyatlı olmadan çağırır. Allah-u səhələ buyurur وَعْلَمُوا اَنَّمَا أَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فِتْنَ وَاَنَّ اللّٰهَ اِنْدَهُ أَجْرًا عَظ۪يم əmfəl-səl-səkiz əmcəyə Allah-u buyurur ki bilin ki Ayətən sizin mallarınız və övladlarınız sizin üçün fətnədir. Və əsl savab, isə Allah Subhanahu taala yanındadır, ən böyük əجر. Ona görə kim ən böyük əcrlə, ən böyük mükafatdan ayrılmaq istəyirsə, onun malda, övladda tapa bilməyəcək. Ola bilər ki, siz tapsınız müvəqqəti, lakin əsl ləzzət Allah Subhanahu taala Ona görə Allahdan diləmək lazımdır. Allah bağlı olma lazımdır. Mal və övlad gəri, xüsusən də mal, səni Allah'a ibadətən gəri çəkindirməyək. Çünki onlar bu qarəm üçün vəqqətidir. Lakin əsr əcr, əsr savab raha Allah salaha yanındadır. Həmsinə Allah s.a. buyurur ki, nəfslər malı çox istəyir. Nəfs çox istəyir malı və nəfs doymur. Allah s.a. buyurur, وَتَقُلُنَا تُرَافَ أَفْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Fəcr Suresi 19 və 20-ci ayələ O ayələrdə də Allah çıfantar buyurur ki, necə biz malı çox xoşlayırıq, onu cəm etməyə xoşlayırıq. Başqa, ay başqa ayələrdə həmçinin kifayət qədərdir. Və təb təbii ki, malın fitnəti budur ki, malın fitnəti nə vaxt olur malda? O vaxt səni Allaha zikirdən, onu ibadətdən uzaqlaşdırır. Ən böy xəsarət də budur. Ən böy islahatçı da budur. Allah Subhanahu buyurur: Ya yuhalləzîna amənû, lâ tulhikum amwâlukum və lâ aulâdukum an zikrillâh. Vamən yəfə'l zâlik fa ulâ'ikə humul fâsirûn. Munafiqun surəsi 9-cu Allah Subhanahu buyurur. buyurur: Buyur ki, ehtiyatlı olun ey iman gətirənlər mallarınız və evlatlarınız Allahın xidinini zikrindən uzaqlaşdırmanın səbəbi olmasın. Kim belə olsa, kim belə etsə, kimin səbəbi bu olsa, onlar qiyamət günü axirətdə xəsarət çəkənlərdir. Ucdanlardır, iflislərdir. Amma peyğəmbər sallallahu əleyhi və bizim maldan qorunmağı tövsiyə eləyib. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi malı Canama roxşadır, az bir canavara. Yəni, ən həsad edici insan üçün, insanı çoğrayan nəfsin həsarəti aparan kimi bəxs edir. Və Peyğəmbər s.ə.v malı canama roxşadır, bir az, az, az canavara. Elə bir iş gəlir bir qoyun sürüşünə. Və təsəvvülə, at canavar necə qoyun sürüşünə rəftar edir? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki İki dənə at, canavar var hansı ki qoyun, qoyun danıcı yorularını və oranı körüyür. Onlardan biri kişinin mala hərəskarı olmasıdır, həris olmasıdır və ikincisi də şərəf şanşörət axtarmağıdır. Əhməd və Tilmi zirva ediləyib. Hənsə başqa hədistə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur Hər bir ümmətin fitnəsi var və mənim ümmətimin fitnəsi də maldır. Əhməd rivayət edib. Həmçinin başq başqa hədisdə Peygamber s.ə.v. Bizə buyurur ki, və Allahi, mən sizə fakirliğinizdən qoxmuram. Fakirliğinizdən qoxmuram. Ondan qorxuram ki, dünyası üçün açıla, maldə ölət dolar özdə. Biz ki, sizdən qabaqçılər üçün oldu və bununla sizə axirətinizi itiləsiz. Kovrasın sizi bu. Necə ki, sizdən qabaq və kovrasın və sizi həva çaparsın. Necə sizdən qabaqçılardır, kovradır və həva çapardı. Bukhari Ruvayətiviyib. Ona görə çox vaxt görsən bu hədislər xüsən bahayələr üçləndən sonra insan nəfsində sual yaranır. Yaxşı bunu əvaməti nedir? Ne vaxt insan hiss iləyər ki, artıq onun malıq nedir? Məyər yaxşı geyinmey, yaxşı maşın almaq, yaxşı ev almaq, Dəqiqmə, dünya üçün çalışmaq məyarn hamsı fitnədir. Nədir? Cavab şəkkil şey, şey yox, şey. xeyr. Nə vaxt mal fitnə sayılır? Əlamətləri nədir? Ən böyük əlaməti budur ki, əgər mal, əgər mal səni vacib-vacibi tərk etməyə səbəb olsa və ya haramı etməyə səbəb olsa, artıq bilincə ki sən altın mal fitnəsinə düşmüsən. Fərqlər əlamətləri çoxdur, lakin əsas budur sən yani həpsi bir vəzifələri tərkilməy və haramı atın etməyə cərab olur. Artı ki, sen artıq bilirlər ki, sən artıq xəsarət çəkənlərdəsən qiyamət günün. Və ya düzəlməsən. Məsələn, malın qiymətindən görsən malı çox da zəkat vermir. Bura artıq mal fəlsətinin düşməyidir. Və ya görürsən ticarət edilir haramla. Tarımlara qorunmuruzun bu da artıq mal fəlsətinin düşməyidir. Və ya riba yemək, sələmçinin ilə dolanmaq, və ya rüşvət alıb-vermək, bunlar əsasən də almaq, bunlar hamısı mal fitnəsində düşməkdir. Və ya məsələn öz zövcəsinə, və ya övladına, takıllıq ilə nətəcəsindən yaxşı baxmıyor olaraq, hamçı imkanı var bu mal fitnəsində düşməkdir. Və həmçinin mal fitnəsində düşməkdir, həmçinin səbəblərindən var, böyük səbəblər var, kiçik səbəblər. İnsan dəxtilə bilər. Əgər malı təsirli ibadətinə artıq opsiyan düşməy də olar. Məsələn, görəsən ibadətə baş yıxsan namaza bir can ona 5 manat verməliyəm. O bir şənə 2 manat. indi mən bununla görüşəcəm. Buna, bu malı necə danışım, vəsait, vəsait, və görəsən ibadətə də təsirlidir. Bu artıq market necə düşməydi? Əlamətləri çoxdur. Və əsas vacibi tərk etmək və harama düşə bilmək haram etməyə artıq e, dünkar olmaq. Etmək haramı ona görə Allahdan qor, öz nəfsini qoruq və böyük fitnədən qoyan qafillərdən olma və bilgilən ki, sənlə yığırsan tamçı burada qalacaq və sənin apardığını ancaq əməllərin olacaq ona görə Allah s.a. bizi mal fitnəsindən qoruşun <gülüyor> Allah s.a. Həm, həm mal, həm Allah fitnəsindən qoruşun yalın Həmçinin ölkəmizə, həmçinin müşəlmanın ki, həmçinin fitnədən, e, fitnədən qoğusun. Həmçinin o müşəlmanlar küşəstədirlər, ya Rab, onları şəfaq et. Həmçinin, ya Rab, bir məsinin asıl mağına kömək ol. Ya Rab, kimi bizim məsinin aqt olunmağından mani olursa, ya Rab, onları cəzalandır, ya Rab. Ya Rab, həmçinin bizim bizi cəmatımızı, məsinin fitnədən, məhlindən qoruy. <gülüyor> Əgul إنه هو الغفور والرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصلين سيدنا محمد وعلى آله وأصابه أجمعين رضا الله إن الله يامر بالعد والإحسان وإيتائد القربى وينهان الفحشاء والمنكر والبعض يعزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله ييعما تتسنع وقت صلا الله أكبر محمد رسول الله ترش وونهن الله ش أن حمد رص الله